Цьому не зможу зарадити. Це, мабуть, неусвідомлена помста самця, покараного без його відома. Це, напевно, прорізався нюх справжнього самця, який дав про себе знати через багато років. 30 листопада 2000 Ясна річ, я не права. Це щодо жіночого серця. Чому? Та тому що поняття функціональності кожного квадратного сантиметра, неважно, житла, душі чи серця, йде від бідності, від чітко облікованої і регламентованої бідності. Вона в'їдається в нашу ментальність. Та ні, у гени, як шахтна пилюка у шкіру вугільного раба. Людина, яка звикає жити в малометражних приміщеннях, набуває таких же форм тіла і такої ж скутості думок. Вона мислить малометражними категоріями – Виробляє інстинкт постійно загнаного у глухий кут хижака і б'ється над думкою про функціональне використання цього глухого кута. Невже тіснява житла провокує і спроваджує у тісняву думання, почувань, бажань? О так. Тіснява каструє людину, неспромога вирватися з обмеженого кола змушує ходити по цьому ж колу, не бачити, що поруч є інше, просторіше життя. Колись давно наша сім'я тривалий час жила в перегородженій кімнаті, з однієї великої. Батьки зробили дві, щоб дати дітям видимість самостійного житла. Може, це тоді я привчалася обмежувати себе одним простором, однією людиною, єдиним бажанням? Чому я не перегородила серце на одну розумну, тверезу частину, а другу – не залишила б вільною. 14 листопада 1990 Цікаво. Як же все-таки чоловіки починають війни? Оті хвалені і розрекламовані всіма засобами мистецтва війни, причиною яких є жінка? Чи їх Спершу роздирають сумніви, чи розриває злість, чи зводять із розуму ревнощі, безсилля, розпач, агресія. О, то все-таки між нами, чоловіками і жінками, є схожість. У чому? У ревнощах. Може, на чоловічій мові – це називається якось по-іншому? Як? Бажанням володіти? Інстинктом самця, що хоче безроздільного володіння самкою. Отже, все одно – ревнощі? Ні. Але все-таки цікаво. Вони посилають гінців – з попередженнями і застереженнями чи одразу віроломних киллерів у військових строях. 16 листопада 23.50 Я не уявляю війну, причиною якої стала б я. Не уявляю, хто б так зійшов із рейок, щоб аж сипонув сухим порохом у слід. Мене не треба брати ані приступом, ані облогою. Через мене не треба починати бойових дій, витрачати кошти на озброєння і амуніцію, висилати розвідку, влаштовувати стеження і засади, наймати перекладачів, виправдовуватися перед світовим товариством.